сторожували, сіяли і орали, а жінки працювали у ланці. Хутір заснував мій прапрадід у 19 столітті. Він випиляв дерева, розробив землю, одружився, а потім забрав до себе родичів. Там жили незлобиві, наївні, совісні, похмурі самітники, які говорили тихими голосами. Коли у війну фашисти спалили хутір, Люди викопали під пагорбом землянки для себе і для худоби. Життя дивне і несподіване. Після смутку завжди приходить радість. Хуторяни це по-справжньому збагнули, коли у них утворили бригаду. Збудували клуню, сарай, поставили кони, сани, вози. Тепер дітей до школи за шість кілометрів возили на конях. У хуторі був бригадир дядько Грицько. Його всі слухали і остерігалися, бо він ходив у село. Бригадир міг розповісти про хуторян голові, якого майже ніхто не бачив, але усі панічно боялися. На початку п'ятдесятих за поданням голови судили мою бабусю за невироблений мінімум. Перед судом бабуся всю ніч плакала, а у досвіта пішла до села на той суд. У залі було чимало людей, коли її викликали. Бабуся знітилася, не могла нічого сказати, тільки шепотіла «Простіть мені, будь ласка, простіть, я більше не буду». Добре, що у залі знайшовся чоловік, який за неї заступився. Він піднявся і сказав, що неліпа Марфа Павлівна вперше не виробила мінімум. Бо гляділа тримісячного внука у той час, коли її дочка закінчувала агрономічний технікум. А Марфу Павлівну він знає з часів війни, коли був у партизанському загоні. Для того загону бабуся пекла хліб. Ми хотіли нагородити її медаллю, але Неліпа відмовилася, мов, робила це за власним бажанням, а не за нагороду. Ось яка це людина, додав чоловік і сів на місце. Коли бабусю відпустили, вона поклонилася всім у ноги. Хуторяни боялися голови колгоспу вдень і вночі, коли крадькома рубали хмиз на хати. Потім плели з нього високі ліси і валькували навколо глиною. Хоча трудилися вони від темна до темна, але будуватися мали, як хотіли. Я народилася уже тоді, коли сім'я зіп'яла хатину ближче до лісу. Вона була невеличка на дві кімнати крита залізом. Батько повернувся із служби в армії, пішов працювати трактористом, і йому дали того заліза. Наша хата вважалася найбагатшою. У першій кімнаті стояли піч, груба, стіл, піл і дві лави, а у другій металеве ліжко, саморобний столик, швейна машинка і дзеркало. Там було одне єдине віконце, яке дивилося в ліс. Хатина була невисока. І узимку те віконце засипав сніг. У лютому воно намерзало вночі, а вдень відтавало. Калюшка води збігала з вікна в коробочку. Зими були надто довгі. Тяглися з листопада і до середини квітня. У хатині швидко вихолоняло. Через одинарні шибки дуло сирим вітром. Я тулилась до шибки, щоб вдихнути того вітру бо через постійну застуду на подвір'я мене не випускали. На стіні висів годинник з довгим маятником і боєм. Коли дізналася, що годинник рахує час, то стала крадькома розгойдувати маятник, аби дні летіли швидше до весни. Нарешті закінчувалася кутанина у валянки і ковдри, вікна уже не намерзали, наставала рання весна могла цілими днями дивитися у вікно, як у кіно. Розставав сніг, вода з пагорба шуміла вниз, проти сонця витикалися перші травинки, зайчиня озираючись вискакувало на таловину, вирушило носом і хапало ниточки травин. На деревах світилися рожеві пуп'янки, попід пагорбом сіялися жовті квіточки з круглими листочками а між ними блакитні, голубі, фіолетові проліски, рожеві медяники, великий, пухнастий ряст. І все те пахло, пахло, пахло. У три роки я уже мандрувала пагорбом, нахилялася до квітів, дихала і розмовляла з ними. Поміж квітами прутко бігали жучки. Коли підставиш руку, жучок залюбки піде у твою долоню, потім кумедно ворушить вусами – чибиряє лапками, немов відчувши небезпеку, залітає вниз і зникає у своєму безмежному світі. Бурчак був для мене таєною. Сідала на повалене дерево черемхи, дивилась, як мілка прозора вода дзвенить між корінням дерев, як у ній ворушиться торішні грушки, листя, галузки дерев. Біля бурчака жила тонка коричнева гадюка, з білою короною на голові. Вона прилазила до мене, я брала її у пелену, гладила холодну, жорстку спину і розмовляла з нею, називаючи «Моя маленька гусінь». Гадюка завмирала, скрутившись кільцем. Їй було тепло і не страшно. Одного разу забрала її додому, притримуючи пилину двома руками. Коли бабуся побачила, що у пилині вона скрикнула і зблідла, Гадюка впала на траву, а потім зашипила, піднялася, упів зросту, і стала на порозі. Я й сама злякалася. Відтоді на усе життя...